Глава п'ята. Перед хасав юртом ми вперлися в російський блокпост, і мій водій, не чекаючи запрошення, вийшов з машини. Двоє солдатів з автоматами уже були поруч. Куди проти ночі? Везу пасажира у хасав юрт. Документи. Другий визвірівся до мене. Вилаз розсівся. Я вийшов і подав йому червонохресну посвідку на якій красувалася поличчя мосьє Дюшана, тобто моє фото. А це що за хрестовий валет? «Вань, прикинь!» Він підійшов до Вань, в якого Либонь було більше звивин, бо той спитав. «У комітет біженців?» «Так», – сказав я. Вань повернув мені картку. Козер, сказав він тому, що мав менше звивин. «Відчиніть багажник». Там була каністра з бензином та ще запаска. «Що в сумці?» – глянув він на заднє сидіння. «Відкрите!» «Гостинці!» – сказав я і подав йому пляшку смирновки. «Неотруєна?» – задоволено хихикнув той, що мав у Макітрі менше звивин. «Ну, ну ти не нахабній!» – дорікнув йому Вань. «Проїжджайте!» Ми рушили далі, і мій водій-довгоносик сказав. «Тепер вони мене засікли!» Я змушений буду повернутися. Повернешся, сказав я, бо від самого початку не збирався їхати з ним далі, хасав Юрта, тим більше в Кизляр. Я не хотів, щоб хтось знав увесь мій маршрут, навіть Плен, і якби мав таку змогу, то не світив би своїм посвідченням. Мені потрібен був інший водій і маршрут з найменшою концентрацією військ, щоб до ранку потрапити в Інгушетію. Саме там, у гірській місцині, на мене чекала чиясь донька, а її ближчим часом виглядали в Марселі. Чиясь донька. Я вже, здається, здогадувався, чому мене не послали сюди раніше, коли ще дерева не вкрилися листям, і в цих краях було відносно спокійніше. Бо все сталося зовсім недавно. Про смерть генерала світ дізнався 22 квітня. Директор російської контррозвідки Барсуков ти робив, що тарабанив по телефону в опергрупу ФСК у Чечні і кричав прямим текстом. «Коли ви привезете голову Джо? Мене президент щодня трахає у хвісту гриву!» То була правда, бо нещодавно з цієї посади злетів Степашин, якому Єльцин не міг пробачити генералову недосяжність. Спершу йшлося про полон Дудаєва, але згодом стало очевидним, що росіянам це не до снаги, і кільканадцять замахів на життя Дудаєва також не принесли успіху. Врешті-решт науково-технічний відділ ФСК звернувся до Барсукова з цікавою пропозицією. За даними розвідки, Дудаєв часто користувався супутниковим телефоном «Інмарсат», подарованим йому американцями. І вчені виготовили прилад, здатний перехопити промінь, що йде від «Інмарсата» на «супутник». Так з'явилася можливість зафіксувати координати абонента і передати їх на літак-бомбардувальник. Щоправда, коштувала така цяцька півтора мільйона доларів, але Єльцин без вагань дав згоду, ще й пообіцяв декому героя в разі успішної операції. 21 квітня 1996 року російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 з тим таки приладом на борту почав кружляти над Чечнею на висоті 22 тисячі метрів. Тим часом Джохар виїхав своєю нивою в супроводі охорони до села Рошничу, звідки мав вести телефоном переговори з Москвою. Біля нього були офіційні представники Чеченії в Москві. Гамат Корбанов – ще одна вельми цікава особа, про яку ніколи і ніде не згадає жодна інформагенція. Бізнесмен-москвич Хачтукаєв мав однаково великий вплив як у кримінальних, так і в урядових колах оскільки багато важив для Кремлівської партії війни. Ті, хто розв'язав цю війну, знали, що через Хачтукаєва йдуть грошові потоки в Чечню і забезпечували йому дах. Та зрештою з ним зіграли в темну. 21 квітня на зустріч із Джохаром прибув і його давній приятель – Хачтукаєв. Йому випала роль посередника і свідка важливих переговорів про припинення бойових дій. Після того, як російський літак А-50 набрав висоту, значно нижче за нього в небі з'явилось два бомбардувальники Су-24. Підвечір у них уже закінчувалось пальне, а сигнал про координати цілі так і не надійшов. Довелося повертатися на аеродром, щоб дозаправитися і таки довершити цю героїчну справу. Все буде окей, адже літак А-50 є цілковитим аналогом американського аеродону. А, вакса. а супутниковий телефон Інмарсат, який не веде на ціль, має таке ж походження. Світ тісний, а земля маленька, як макове зерня. Генерал зупинив свою ниву серед поля уже в сутінках. На капоті встановив Інмарсат і набрав телефон Борового. Коли він користувався звичайним зв'язком, то завжди розкручував телефонний шнур за якусь сотню метрів від машини. І тільки тоді вів розмову. А тут був давній приятель, генерал і друг Москви, котрий сказав, що розмова триматиме личені секунди. Важко гадати, що відбувалося за ті секунди в сутінках серед поля. Але сушки таки отримали точні координати, і дві ракети водночас було спрямовано в ціль. Перша, як це часто буває у найвідповідальнішу хвилину, зарила носом у землю і не вибухнула. Зате друга влучила прямо в ниву. Хто був поблизу Інмарсата, загинули всі. Не лишилося живого місця на Курбанові. Одірвала голову Хачтукаєву. Нива розліталася полем разом з осколками. Того ж вечора Барсукову доповіли, що від генерала залишилася тільки пілотка із синенькою каймою. Тож можна вважати, що він загинув у повітряному бою, як і личить іменитому Літунові. Тим часом Єльцин візитував у Хабаровську. На черговому банкеті він саме перехилив білої і ще не встиг закусити, як відповідальний за урядовий зв'язок офіцер доповів, що на дроті Михаїл Барсуков. «Барсук підожде!» – сказав Єльцин і заходився вминати сибірські пельмені. Потім спохопився. а Барсуков!» Він вийшов до порожньої сусідньої зали для конфедіційної розмови. Але всі почули звідти несамовитий крик. «Це правда? Не зосталося мокрого місця?» До зостілля Єльцин повертався пританцьовуючи. А тоді пішов у справжній танок, плескаючи себе по колінах, як цирковий ведмідь. Але пізніше він, напевно, все-таки згадав досвід своїх середньовічних попередників, які воліли бачити не мокре місце від заклятого ворога, а його відтяту голову. Згадав, бо ніхто з учасників тієї операції так і не отримав героя. Інакше розповіла про загибель генерала його дружина Алла Федорівна. Вона всіх запевняла, що після смертельного поранення її чоловік жив ще дві години і помер у неї на руках. Утім, як казав колись той такий генерал, вдови мають свій особливий погляд на такі речі. А ще він казав, що найцікавіше настане тоді, коли мертві почнуть вертатися з того світу. Так воно чи не так, але саме з кінця того квітня федерали заметушилися в пошуках усіх родичів генерала. Ніхто вже й не приховував цього ганебного полювання. І на російських блокпостах навіть з'явилися фотографії розшукуваних. Кінець п'ятої глави.